Мали надію, вижила Софія, удалося втекти попри все. Повернеться, то матиме клопіт, ми разом із нею. Ще й кленові перепаде, не кажучи про червоного. Отже ж наробили, самі того не бажаючи. Скоро дізналася. Жива Софія. Але гріш не по тому майнула. Краще померла, прости господи. ЧАСТИНА сьома. Два дні по тому Данило Червоний сам прийшов. Чомусь уважав Улянку старшою серед нашого дівчачого гурту. Через неї звелів зібратися біля землянки усі справи облишити. Чекали якоїсь виховної промови. Але Червоний мовчки розстебнув планшет, витягнув кілька складених навпіл білих папірців, простягнув Уляні всі. «Дивіться!» Розгорнула я аркуш, який мені дали, і зойкнула, ледве не впустивши. Це була друкована листівка. З неї усміхалася Софія. На ній вишита сорочка, волосся байливо заплетене, тримає букетик польових квітів. Стояла вона між двома чоловіками. Один офіцер, другий солдат із автоматом. Обоє вбрані у форму червоної армії. Солдатик молоденький, дуже серйозний, для чогось брови насупив. Мабуть, вважав, що так він здається войовничішим. Офіцер, кремезний, ніс картоплина, усміхається фотографу на весь рот. «Читайте хтось у голос, почула, наче крізь пелену туману». Уляна безбарно проговорила текст. Цю українську дівчину врятували з німецького рабства червоні партизани. Тільки червона армія може визволити українців від фашистів. Підтримуйте червону армію. Повертайте законну владу. Смерть фашистським окупантам. Дочитавши, підняла вологі очі на Данила. Не спитала, сказала, проте без звичної впевненості. Неправда. Це ж неправда, друже Остапе. Оце брехня? Червоний тицьнув у середину листівки, просто в Софійне лице, прориваючи нігтем дирку. Брехня, вона не стає до знимки з москалями? Друже Остапе, то чоловіки в чужій формі, Уляна, здається, говорила до себе. Навмисне вдягнули, аби зробити фото? Кого ти дуриш? Кого ми всі хочемо надурити, себе самих? Він роздер листівку навпіл, кинув клапті в різні боки. Дівчину, які німці замалим не вивезли у рабство, урятували совітські партизани. Зникла вона два дні тому. Швидко прокрутили все, заскоро надрукували. І вона погодилася. Хіба не видно, Софія з ними заодно діє? Її могли обдурити, стояла на своєму уляна. Як обдурити? Про що ми говоримо? Вона ж усміхається, хіба не видно? Охоче стоїть між москалями в формі, обіймає їх. Добре надурили. А оце, як вам? Селами розкидають. Червоний витягнув цього разу один складений папірець. Розгорнув, показав. Тут жодних фото, лише друковані речення. Українці! Ви питаєте, чому німецькі солдати палять українські хати? А ми питаємо, чому агенти Москви, які створили повстанчу армію, стріляють у німецьких солдатів? Німецька армія визволила вас із ярма жадівського більшовизму. Не підтримуйте тих, хто сидить у лісах і називає себе борцями за Україну». «Листівка німцями зроблена», – пояснив Данило. Вони називають нас агентами Москви, котрі навмисно провокують німців на акти пацифікації в селах, себе справжніми визволителями від совітів та комунії. Тож селяни не мають нам допомагати, адже це значить провокувати і діяти Москві на руку. А москалі, своєю чергою, називають себе єдиними визволителями від рабства, лише іншого, німецького, навіть роблять ось такі з нимки – «Гарна навочна агітація. Наша армія заважає всім. Ми – кістка в кожному чужому горлі. Тільки як ми можемо довести ці людям на ділі, коли маємо ось таке?» Він укотре тицьнув на листівку з усміхненою Софією. «Дівчата, зараз я казатиму важливу для вас річ. Після такого кожну, хто мав близький контакт із нею, почнуть жорстко перевіряти». Тих, хто не мав близьких контактів, не вів жодних розмов, теж не робитиму секрету з того, як усе сталося. Софія Левада могла навмисне втертися в довіру до друга Клена, потому могла навмисне привести його рій у засідку, аби самій мати нагоду втекти. Неправда, вирішувати не мені, сказав червоний, пояснив, як уже мислить наша служба безпеки. Є вказівка, неофіційна, та все ж таки є. Уважати всіх дівчат, котрі хочуть іти в дієві підпілля, таємними інформаторами та внутрішніми агентами. Нас теж? Без винятку. Хіба ми навмисне з доброї волі потрапили до відділу? Друже Остапе, нами всіма німці прикривалися. Ми могли лягти чи від ваших куль, чи від їхніх. Ми лишилися живі дивом. На війні див не буває, бойова, відчеканлив Данило. Задля того, аби потрапити сюди, до відділу, лишитися живою під час нападу могла тільки Софія. Хіба я не казав тобі раніше при нагоді. У вашому селі знають, хто саме влаштував ту засідку. Проникнути до Мамая чи підібратися до Остапа, то на вагу золота можна розміняти багато життів. Уляна нервово поправила блузку на грудях. «Друже Остапе, ти, ти зараз сам віриш у те, що кажеш?» «Я змушений так говорити і вірити в подібне», – почули ми відповідь. «Дуже добре знаю, що таке зрада, якою вона буває. На власній шкурі відчув, близьких людей втратив, готовий повірити ще й не в таке. Таємні служби хитрющі, ми маємо бути такими самими, або дмухати на воду якось зараз». Тому готуйтеся до ретельних перевірок. Якщо є кому що казати, не мовчіть. Можемо побалакати наодинці. Обіцяю почути, ні проти кого не використовувати. Навпаки, як треба, удар зроблю м'якшим. Нема нам нічого такого особливого сказати, відбрила Уляна, озирнулася на нас. Хтось хоче, дівчата, раптом Софійка справді з кимось вела зрадницькі розмови. Жодна з нас слова не зронила. Червоний ще трохи постояв, відтак розвернувся і залишив нас у спокої. Хоча, який там після того всього спокій? Софія усміхається московським офіцерам, а винна в тому кожна з нас. Не подобалося мені це. Лякало навіть. Зникло відчуття безпеки довкола. Уже не бачила себе серед своїх. ЧАСТИНА ВОСЬМА Її привіз на возі кінь. Ним ніхто не правив. Тварина сама знайшла дорогу додому, у Вербичне, звідки її перед тим забрали лісові хлопці. Так вони назвалися уляненому батькові, і Степан Волощук слухняно запряг коня і віддав нічним прибульцям. Вони сказали, їхній командир називається Остапом, тож краще підкоритися, бо за зраду покарає. Про це Червоний потім, коли все сталося, розповів Уляні. Хоч інформувати дівчат про подібні справи проти правил, але ж кінь як не крути їхній. Данило мав дізнатися, чому хтось від його імені навідався саме до Волощуків, забрав коня і ранком повернув, пустивши його до обійця. З понівеченим суфіїним тілом на мокрій від крові соломі, якою хазяїн перед тим застелив воза. Я, звісно, не бачила, та могла собі уявити, як на розпачливий крик Волощука збіглися спершу сусіди, потім підхопивши чутку десятки селян з різних кінців. Дядько Степан не лишив воза у дворі, узяв коня за повід і так повів через усе вербичне до Майдану. Туди вже стягнувся люд, налякані старші жіночки оточили катафалк з чільним кільцем, зачали голосити. Наспіла поліція, та поляки не втручалися. Лише дочекалися старости, він же й наважився витягнути з-під мертвої Софії, яку забили так у вишитій сорочці, що на тому фото. Прочитав послання спершу про себе, потім в голос. Українська повстанча армія попереджає, як саме чинитиме зі зрадниками. Поруч із писаною друкованими літерами листівкою знайшлася й інша, та сама, з якої ще жива Софія усміхалася в оточенні радянських вояків. «Усе село гуде», – говорила нам Уляна. Кажуть, бандерівці помстилися. Згадують Остапа. Налякані люди сильно. Хоч не знаю, чи можна вже більше настрашити. Ми теж нічого не знаємо, зауважила я. Що тут Остап ось недавно доводив? Усяка дівчина – зрадниця. Не робить, так планує, виношує ту зраду, наче дитину. Софія після тієї листівки вже мала смертний вирок. Хіба не так? Не просто все, зітхнула Уляна. Для нас не просто, а для них запросто. Далеко ходити не треба. Дівчина вже ворожий агент. Як ми ще живі тут, Бог святий знає. уже, Марічко, гримнула Уляна. Аби Софію знайшли, її б не страчували відразу. Є ще слідство і суд. Це для служби безпеки важливіше. Їм треба закон показати. Так матимуть повагу і довіру. Думаю, Софія потрапила до величезної провокації дівчата. З цим розбиратимуться. Хоч Марічка і правду каже, без нас. Того ж дня, тільки пізно ввечері, я наважилася таємно зустрітися з Чубом. Дотепер ми найбільше, що собі дозволяли, за руки трималися. Тут же він перший згріб Фобіми притиснув Аж дух перехопило і ребра хруснули. Поцілував спершу кожну щуку, потім уже в губи, дуже міцно. Не вправилося оговтатись, він уже відсторонив, стиснув за плечі, сказав, дивлячись просто в очі, «Хай тебе зачепить хто, відповідатиму як треба». «Невже погано все? Гірше навіть, ніж думаєш, синичко, ходять чутки...» З округу до нас йде спеціальна група із Служби безпеки. Друг Клен уже не відкрутиться. Господи, він до чого? Потрібен винуватий. На Ройового всіх собак повішають. Згадають, як опирався наказом Остапа, як дозволив собі мати романси з ворожою агенткою і через те втратив вояцьку дисципліну. Але ж Софія! Мертва вона, синичко! Поховали у вербичному, на краю цвинтаря. Слова на свій захист уже не скаже, та й клена не захистить. Як би й могла, не йняли б віри. Нам з тобою як бути, Іване? Поки як є, синичко. Приготуйся багато говорити, ще більше писати. Слідчі жили тягнутимуть. Тільки ж ані ти, ані хтось із дівчат нічого не знали, крім хіба того, що Софія з кленом любилися. Ну, то й для хлопців не таємниця. Пройдете допити, перевірки. Думаю, потому заберуть вас із відділу подалі. Та й сам відділ поміняє місце постою. Довго на одному місці небезпечно сидіти. «Ми...» – я вже не стримувала сліз. «Нас...» – «Нас розлучать, Іванку?» «Отак накажуть і розлучать?» «Ніколи так не буде», – заспокоїв Чуб. «Зараз, після всього...» Просити ще й мені дозвіл на одружня з тобою небезпечно. Гарантовано не матиму. Ще й тебе наражу на більші неприємності. Почекай поки. Ти пропонуєш отак відразу? Чому відразу? Він витер пучкою мою змокрілу щуку. Хіба ми не з одного села? Хіба не знаємося, скільки живемо? Хіба я не поглядав на тебе, а ти хіба мене поліця не обходила лазами-перелазами? Або не помічала, або дурна була, схлипнула я. Нині мудрішаєш, усі ми мудрішаємо. Заспокоївши мене так, чуб знову пригорнув, поцілував і на тому побаченню кінець. Хоч горе біда довкола, долетіла тоді до землянки нашої, мов на крилах. Уляна одна помітила мій стан. Кортіло запитати, побалакати, вона вже й рота відкрила, але передумала. Замість того обійняла коротко, по-дружньому, і вклалася спати. Я теж, і щось таке добре-добре наснилося тієї ночі. А на ранок нова гірка звістка. Клен застрелився. Частина дев'ята Тими днями я пережила першу і останню тоді ганьбу. Ніколи раніше не дозволяла собі піддивлятися за іншими, підслуховувати потой чужі розмови. Згодом, уже по війні, доводилося так робити, бо вже вирішила вступити до організації, хай запізно. Мусила виконувати різні завдання. Часом слухала те, що для моїх вух не призначене. Але ж то вороги були, почути від них часом ставало для підпілля дуже важливим. Тут за своїми шпигувала, не брехатиму, що мимоволі. Угледіла червоний з Уляною по той до лісу подалися. Отже ж, думаю, який. Щойно іншим забороняв, карою лякав трибуналом, а сам туди ж, Уляні не дивуюся, вона колись майже призналася, має до Данила інтерес жіночий. Не договорила тоді до кінця. Непевно звучало, і ось маєте. Сварила себе подумки, зневажала навіть, і все одно кралася туди, куди вони йшли для всямітнення. Пристроїлася в чагарнику, принишла, подих затамувала, мов би скам'яніла чи на пеньок перетворилася. Кажи, почула Уляну, заспокой дівчат, знайди слова, сама теж попустися, не буде нічого, заговорив червоний. Ми вже не вороги. «Нас ні в чому не підозрюють?» «Відбиватимуся, я. Візьмуть під слідство, а може й не візьмуть. Друг Мамай має певний вплив. Його слухають і чують. Обійдеться дисциплінарним покаранням. Нікому не хочеться цю історію роздмухувати. Вона ж, як жарина в лісі. Дмухай, дмухай, спалахне. Пожежа почнеться, гасити треба». «Поясни, я не зовсім ще зрозуміла». «Я говорив із кленом», – почав червоний після досить тривалої паузи. «Сам мене гукнув на розмову. Сказав відразу, – жити не хоче. Немає бажання слухати, як ті із СБ тріпатимуть Софії на ім'я. Він не вірить, що вона зрадила. Проте нікому нічого не доведе. Слідчі прийдуть не виправдовувати, а шукати винних. Повинні знайти і покарати» а винен у тому, що сталося, лише він сам. Ти так вирішив? Ні, він так сказав. Чому? Уляна запитала, і в мене за малим не вирвалося, аж долоню до притулила. Послухався Софію, дозволив собі порушити наказ, завернути на старий хутір, потім не вберіг її, хоч мусив би. Не знаю, Остапе, що там сталося насправді. Уявити, ладно? «Але що все моя уява?» Клен пояснив, як міг урятувати її. «Мав можливості, якими знехтував, не використав!» «Уляно!» – голос червоного звучав рівно. «Нема, нема про що говорити. Не вернути Софію, як не оживе раптом Клен!» «Знаєш, я міг заборонити йому, навіть віддати наказ. Взяли б його під арешт, роззброїли. «Тільки бачили б ти його очі, Уляно!» Уперше почула, як нібито залізний чутовий звернувся до неї. Він все одно щось зробив би собі. Просив суворо не судити. Не його, Софію. Ми ж і справді не знаємо, хто зробив із нею таке. Самі здогади. «Ти знав!» Я зі свого сховку чула Улянин відчай. «Знав і рукою не ворухнув!» «Не маю права засуджувати клена!» Ти не можеш судити мене. Ми всі разом не будемо ні в чому винити Софію. Війна довкола, Уляно. Мусимо жити з цим. Бач, друг клен не зміг. Вистрілив у себе годину по тому, як ми поговорили і розійшлися. Мовчатиму, але хтось мусив це почути. Той, кому я вірю. Мені віриш? Уже? Дотепер ні. Запала тиша. Мені здалося... Навіть пташки замовкли, вітер затихнув, перестали дзищати комарі, перервали свій переспів цикади. «Не хочу опинитися на місці Клена», – почула нарешті. «Не маю. Ми всі не маємо права зараз ставити себе перед вибором». «Який вибір, Остапе? Кохання чи війна? Ну, не бійся, скажи в голос це слово. Не мовчи про кохання, не треба, не треба». Зараз Уляна почала збиватися на крик, і я злякалася. Її міг почути ще хтось, крім мене. Вона теж зрозуміла, опанувала себе, далі говорила тихіше, але так само палко. Люди мають триматися одне одного. Як не заради життя і любові, то заради чого воювати, Остапе? Заради чого жити? Чекати, поки мир настане і аж тоді? Але ж Клен і Софією хотіли жити тут і тепер. Вони не могли чекати. Розплюш очі ширше, глянь круг себе. Хоч на Марійку нашу і чуба. Невже не помічаєш? От тут уже в мене всередині все кригою взялося. Невже погано ховаємося? Невже так видно все? Мовчала Улянка, могла попередити. Теж мені, коліжанка. Добра з того не буде, – мовив Червоний. Знав я за молодого хлопця одного. Теж жити хотів, любити. На цьому зіграли наші вороги, а я втратив друзів. Ось воно, жінок у всьому винуватиш. Прокинься, Остапе. Ні, Остап не прокинеться. Данило зможе, хіба ні? Данили, прокинься, прошу тебе. Знову запала тиша. Але тепер у ній чулися якісь рухи та звуки, обережно виткнулася зі свого сховку, побачила дві постаті, близько одна до одної, дуже близько, впритул, і дуже обережно посунула назад, далі звідти. Заважати обом не хотіла, і далі бути там, слухати і піддивлятися, не мала права. ЧАСТИНА 10. Три дні по тому, вже коли повернувся сотник Мамай і нас нарешті оті зі Служби безпеки, нас усіх без попередження переправили в інше місце. Повстанча армія вже поступово брала під свій контроль з першого окремі села, потім цілі терени. На місцях проголошувалася вже наша влада і жінки займали звільнені хутори, і інші приміщення в тих таких селах, де могли вільно, легально працювати на різних ділянках, хто в шевських майстернях, хто на хазяйстві, котрих ось навіть навчали поводитися з радіостанціями, призначали вчителювати, служити при друкарнях та розносити літературу. Я потроху освоювала все, а вже на початок осені сотня Мамая вибила поляків із Вербичного, повернулася туди до своїх. Там же знову зустріла Чуба. Він не зволікав, запитав дозвіл на одруження і несподівано швидко його дістав. Щоправда, правда, вінчали не лише нас. Тоді практикували обряд відразу для кількох пар, та й весілля відбували досить скромно. Не пили горілки, бо заборонено. Хіба молодятам давали покелиху вина? Уже на той час дитину від Івана носила». Біда прийшла з листопадом. Червона армія вже повернула собі Київ. Німцям не треба було втилу до совітських партизанів ще й наших. Кинули на упа гармати, танки і літаки. Бомбили рясно. Одна така бомба накрила нашу хату. Як на лихо, уночі то було, коли всі спали. А я ж заміжня, щубом своїм була. Як почалося, він звелів мені лізти в пивницю. Сам автомат схопив, вибіг і не повернувся. Знайшла його потім, зранку, в багнюці на сільському майдані, коло церкви, де нас вінчали. Так за одну ніч усіх втратила. Дитина під серцем лишилася. Багато хат тоді розбомбили. Волошуки теж стояли на згарищі. Добре, хоч мали далеких родичів у Луцьку. Зібрали нехитрий скарб, який уберегли Завантажили на воза, того самого, на якому лежало колись Софійне тіло, і поїхали геть. Уляна до останнього впиралася. Я розуміла, не хотіла далеко від червоного їхати, усе ж розтопило його серце, хай навіть вони й крилися, бог знає від кого. Та батько наполіг ледь не силою доньку на воза посадив. Добре, бо коли Совіти повернулися. А я вже народила, не мала куди йти з немовлям. Тільки до Луцька просити коліжанку про допомогу. Старий Волощук там за совітів скоро прижився. Поставили його директором чайної, мене до роботи прилаштував, прибиральницею. Куток свій при закладі мала, крихітний. Жили з малим Іванком поруч із відрами і ганчірками. А на початок 46-го року раптом пощастило. Не знала нічого про нову тактику підпілля займати різні посади в радянських органах влади, хай навіть дрібні. Уживатися глибоко, шукати можливостей організації сприяти, а москалям гидати. Вийшли на мене, порадили знайти привід, щоб звернутися в одну контору до тамтешнього рахівника. Наша людина прилаштував через якісь зв'язки в дитячий садок теж прибиральницею. Зате малий при мені. кімнату дали в гуртожитку, ще й годували якось, пайок мала. Трохи запізно дізналася, арештували Уляну, а вона ж активісткою стала, вступила в комсомол, займалася агітацією перед їхніми виборами. Звісно, мала таке завдання. Як попалася, на чому, ніхто не знав, та про всяк випадок усім Хоч трохи причетним до наших справ, наказали тимчасово згорнутися. Не допомогло. Якось навесні 47-го прийшли до мене з НКВС. Знайшли примірник журналу «До зброї» зі стосу, що залишали для передачі. Примітка. «До зброї» – журнал видання головного командування УПА. Видавався в підпіллі з липня до грудня 1943-го на території окупованої України. Не втрималася. Лишила почитати. Відразу сказала «Не мій», підкинули. Не вірили, тримали в холодній тиждень. Били, не без того, але я витримала. Провина дрібна, та все одно провина. Знайшлися ті, хто нагадав кому слід, від кого в мене дитина. Скоренько приписали зв'язок із бандитами. на сина позбавили, і Васика забрали в дитячий будинок. Адреси мені не лишили. Саму Середню Азію на п'ять років, потім позбавлення прав і поселення. Повернулася, як Сталін іздох. Синочка відшукала, тільки він бачити мене не хотів. Накрутили проти мами Бандерівки. Переплакала, навіть хотіла щось зробити з собою, як колись клен, та вчасно ту розмову згадала, підслухану. Улянчені слова тоді дуже в пригоді стали, вирішила далі жити, аж ледве 28 виповнилось. Хоч після поневірянь табірних, як не на бабу стару, то на стару жінку подібна була, напевно. Іншої роботи, крім прибиральниці, усе одно не мала. Та за деякий час зустріла такого, як сама, колишнього в'язня. Реабілітували, навіть інженером працювати дозволили. З техніки безпеки на хімічному заводі. Шкідливе виробництво, саме для таких, як ми. Допоміг чоловік на курси влаштуватися. Так до пенсії працювала на дивній посаді. Спеціаліст. І з чого спеціаліст, який, піде ту владу розбери. Не чула нічого ані про Уляну, ані про Червоного. Небезпечно було цікавитись. Та й чоловіка підвести могла дітей. Народила йому аж трійко. Довго так тягнулося. Думала, помру і не зміниться нічого. Аж раптом закрутилося довкола. Спершу рух зачався. Потім перестав існувати Радянський Союз. І дочекалися. «Я вже пенсію мала. Чоловік раніше помер» від набутих у таборі хвороб. Діти розлетілися. І ось одного разу приходять до мене люди. Увічливі таки і кажуть. Відкриваються архіви. Потроху з'являється доступ до раніше закритих документів. Дослідники вони, історики, знайшли справу, яку колись давно вела Служба безпеки ОУН. Не одну, але до мене постукалися, бо серед паперів, що вони вивчали, Випливло моє прізвище. Там більше було, тільки ж померли всі. Хто раніше в таборах, хто пізніше, як чоловік мій, уже на волі. Мене згадували лише принагідно. Та вони хоч якихось живих свідків шукали. І дізналася я нарешті, через півсотні років, як воно все було тоді із Софійкою Левадою. Виявляється, на НКВС працював Степан Волощук. Батько Улянчин. Ось звідки стало відомо, що саме боївка Остапа тоді поблизу Вербичного діяла. Червоний ще з його донькою романців не мав. Але ж дядька Степана до того всі образили, крім комуністів. Поляки млин забрали, німці теж. А совіти з усією повагою зробили Волощука маленьким начальством. Виявляється, небагато людині треба. Тому й тримав дулю в кишені, коли в селі певний час керував український староста. Не поважали його, бачите. Тож, коли хлопці всі разом повернули зброю проти німців і пішли в ліси, не мав старий Волощук на кого покластися, окрім мовськовської партизанки. Дізнався, що на Остапа полюють окремо. Почув краєм вуха, нібито він один із командирів відділу, який стоїть в околицях. Знайшов нагоду, бовкнув москалям, які вже з ним у контакті були, а ті пустили чутку далі, німців на червоного нацькували та й ляхів не оминули. Ніби до Софійки все те стосунку не мало, проте радянська партизанка вже в Окрузії від травня шурувала, були впередягнені в строї наших вояків, ще й справжніх українців залучили для повної гарантії. Мали завдання шкодити людям від імені Остапа. На них Софія й наскочила випадково, коли тікала зі старого хутора. Якого дідька вони там робили, неважливо. Страшно те, що Софії голову задурили, змусили правдами й неправдами те прокляте фото зробити. Потім прийшли до Волощука по коня, нічого не пояснювали. Той усе зрозумів, коли запряжений кінь. І з трупом в Софійчинем на возі назад повернувся. Їм конче треба було, аби хтось свій провокацію підтримав. Дядько Степан погодився, роздмухав, як має бути. Не знаю, чи дали йому за те медаль. Зате зрозуміла, хай запізно, на старості літ. Здорів Волощук остаточно після улянченої смерті. Він же паскуда думав. Викаже червоного, котрий, виявляється, фактично зятем йому був на той час, і доньку звільнять. Усі звинувачення знімуть. Та де, замордували в людській тюрмі, з глузду по тому з'їхав чоловік не прокляв доньчених катів та вбивць, навпаки, почав клепати на всіх, хто з Уляною бодай найменший контакт мав. Він доньку втратив, так хай інші теж втрачають. Отак От і я під той молох потрапила, бо ж з одного села, коліжанками були, ще й від Бандерівця дитина маю. Підписав зізнання Степан Волощук особисто надруковане на машинці німецькій на сірому папері густими рядками в один інтервал. Мабуть, вирахували його в СБ, захопили, що робили з ним, краще не знати. І зізнався чоловік розкаявся чи ні, не скажу. «Доля також невідома. Здогадуюсь, не живуть після такого. Де похований? Ні, знати не хочу. Щось я забула, а ви не спитали. Ага. Лук'ян Онищук. Так друга клена насправді звали». Фрагмент третій Степан Круглов Райхскомісаріат Україна Генеральна округа Волинь-Поділля Липень 1943 року Частина перша Улітку 1943 року Ставка готувала план контрнаступу на всій лінії фронту. Примітка Ставка Верховного Головнокомандування – найвищий орган військового управління, який у роки радянсько-німецької війни керував Збройними силами СРСР. Планувала кампанії і стратегічні операції, ставила завдання фронтам і флотам контролювала виконання поставлених завдань тощо. 3 липня 1941 року головою Ставки став Йосип Сталін. Частиною стратегічного плану була дестабілізація ворога в тилу. Дуже важливо контролювати залізницю, бо нею на фронт перевозилися техніка і продовольство. Основним постачальником харчів – для німецької армії були українські села, які німецька адміністрація обклала непомірним військовим податком, а загалом грабувала. До того часу люди вже не мали жодних ілюзій стосовно нового німецького порядку, адже спочатку, у перші місяці окупації, німці спільно з їхніми посіпаками, українськими буржуазними націоналістами і зрадниками білогвардійцями, обіцяли радянським людям чимало земних благ. Але дуже скоро фашисти та їхні прислужники показали своє справжнє обличчя. Лихо не без добра. Наляканий німецьким терором та озлоблений на окупантів український народ охоче допомагав справжнім визволителям – Червоній армії, зокрема нашим партизанам у тилу. З весни того року почалася поступова і послідовна боротьба за контроль над лісами, особливо на заході України. На тій території розташовувалося чимало стратегічних об'єктів Вермахту, у тому числі поклади нафти і вугілля, великі залізничні вузли в Ковелі, Сдолбунові, Сарнах, Тернополі, Львові. Перекрити ці артерії означало знекровити ворога під час великої наступальної операції і наблизити нашу перемогу. Не маючи значних військових формувань у тилу, керівництво Ставки не могло розпочати велику і успішну операцію. Для її забезпечення в глибокий тил, передусім на Волинь та Полісся, переміщалися партизанські загони, які ставали з'єднаннями. Узявши під контроль певну лісову територію, партизани будували аеродроми, здатні прийняти транспортні літаки, вирубували широкі дороги і, що дуже важливо, займалися агітацією серед місцевого сільського населення. Це був один із ефективних методів зменшення впливу бандерівської націоналістичної пропаганди. Націоналістичні банди становили для нас серйозну проблему, Їхні сотні та курені формувалися з тамтешніх мешканців, котрі дуже добре орієнтувалися на місцевості, що дозволяло в багатьох ситуаціях діяти на випередження і попервах витісняти партизанів із обладнаних баз. У деяких випадках бандерівці, об'єднавши зусилля, могли змусити наших партизанів відступити майже до лінії фронту. Або, що траплялося частіше, вони відходили на територію окупованої Білорусі, дбаючи про збереження людей. Бандити чітко дотримувалися пунктів своєї пропаганди. Її головна думка полягала в такому – українські буржуазні націоналісти ведуть боротьбу за незалежність України. Подібними брехливими гаслами бандерівцям удалося затуманити чималу кількість місцевого населення – їм довіряли більше, ніж радянським партизанам. Бандити вправно використовували ту обставину, що вони місцеві, отже їм повірять та не стануть підтримувати партизанів. Також закликали не співпрацювати з ними під страхом смерті. Подібне залякування звучало показово та красномовно. Погрози означали початок агонії бандерівського руху, невпевненість бандитів у собі та силі переконань. Аби населення справді сприймало їхні гасла за чисту монету, лякати людей не було потреби. Проте націоналісти бачили, місцеві в них розчаровуються що далі сильніше. Відповідно починають бажати чим швидшого повернення справжньої, справедливої, істинно народної радянської влади. Тим більше, що з нашого боку поширювалася правдива інформація. СРСР стоїть за незалежну, демократичну Україну як окрему республіку, котра має свої національні органи влади та, що важливо, дбає про розвиток мови і культури. Свідчення тому – листівки, газети та інші агітаційні матеріали, котрі наші підпілля поширювало містами і селами. Усі вони друкувалися українською мовою – а в текстах цитувалися видатні національні поети Тарас Шевченко та Іван Франко, адже вони закликали боротися з панами і розривати кайдани. Відчуваючи безсилість, бандити щодалі частіше починали вдаватися до відкритого терору. Вони вривалися в села, грабували їх, публічно страчували активістів, котрих підозрювали в співпраці з радянським військом чи просто симпатії до партизанів. Здебільшого підозри не мали під собою підстав. Пандерівці карали перших ліпших, аби решта не наважувалися надавати нашим партизанам будь-яку підтримку. Терор, на жаль, приносив плоди. Закріпитися у волинських лісах і діяти без підтримки місцевого люду ми не могли повною мірою. Водночас народні месники зіткнулися з іншими труднощами – яких завдавали націоналістичні банди. А саме вони теж потребували зброї і продовольства, навіть більше, ніж ми. Адже партизанські загони все ж таки постачалися з великої землі. Бандерівці не мали таких можливостей, тож їхні залоги відтісняли нас від транспортних шляхів, передусім залізничних. Здавалося, що бандити змагалися, хто раніше пустить під укіс ешелон чи атакує конвой із продовольством, але тим самим лісові бандити викопали собі величезну яму, донедавна ці німецькі посіпаки дотримувалися зі своїми господарями певного нейтралітету. Бандерівці мали вигоду з того, що передавали фашистам інформацію про виявлені партизанські бази. І далі чекали, хто зна, з нас, кого переможе. Подібна тактика давала їм перевагу до певного часу, поки не почалися згадані вже напади на німецькі поїзди, склади та конвої. Спроба подати акції партизанськими не вдалася. Окупанти швидко зрозуміли, звідки ноги ростуть, і почали відповідати на кожну таку дію каральними операціями. Найлегше в таких випадках – Напасти на села, котрі контролювалися бандитами. Страждали, як завжди, мирні мешканці, жінки, діти та старі. Та населення після кожної подібної операції просякало ще більшою ненавистю до бандерівців, своїх так званих захисників, котрі ставали винуватцями їхніх бід та втрат. Це давало нашим партизанам додаткові переваги передусім у пропагандистській роботі. У той час я служив у 4-му управлінні НКДБ і вже мав досвід оперативної роботи, яку поєднував із політичною, тобто роз'яснювальною. Примітка. НКДБ СРСР – Народний комісаріат державної безпеки, створений як окрема структура, виділена з НКВС – Народного комісаріату внутрішніх справ. Четверте управління займалося організацією диверсії і терору на зайнятих німцями територіях. До цих функцій входила також боротьба з національними та політичними рухами, які проповідували ідею національної незалежності і закликали до повалення окупаційних влад, у тому числі радянської. Тож мене включили до групи, якою керував Павло Суворов. Йому особисто вдалося організувати і провести в ворожому тилу кілька успішних розвідувальних та диверсійних акцій. Зокрема, він особисто ліквідував начальників відділення гестапо в Дубні і Кремінці, а також викрав начальника німецького оперативного штабу, спланувавши операцію і підгадавши, коли той поїде на нараду на власному автомобілі в супроводі невеликої кількості охорони – не хотів привертати увагу. Тепер товариш Суворов дістав завдання, котре я, комісар його бойової групи, з погляду власного досвіду вважав складнішим за попередні. Уже почався рейд великих партизанських з'єднань Ковпака і Федорова вглиб Західної України. Мета не лише згаданий вищий контроль над лісами, а передусім дестабілізація видобутку Бориславської нафти і Кристинопільського вугілля. Примітка. Місто Кристинопіль від 1951 року, Червоноград, Львівської області. І заразом демонстрація всім зрадникам. Радянська влада – штука міцна, неодмінно сюди повернеться. В одного сидора ковпака вистачало сил – аби пробити шлях, змітаючи передбачуваний опір націоналістичних банд артилерією. Але особливість ситуації полягала в тому, щоб не привертати увагу німців до рейду тилами так довго, наскільки можливо. Активні бойові дії, нав'язані бандерівцями, ставили виконання цього завдання під загрозу. Партизани могли дати бій і регулярним німецьким частинам, відтягуючи на себе сили зі Східного фронту. Проте навіть кілька тисяч підготованих бійців, котрі формували особовий склад партизанських з'єднань, за таких умов могли вичерпати ресурси швидше, ніж потрібно. Ось чому перехід до активних бойових дій із німцями в тилу вимагали максимально відтягувати. Що значило не дратувати їх, рейдувати тихо. Втручання націоналістичних банд ставило рейд під загрозу викриття. Тож Павло Суворов одночасно з командирами подібних груп на інших територіях дістав завдання вступати в переговори з бандерівцями і робити все можливе, а то й неможливе, домовляючись про нейтралітет, хай на дуже короткий час. Мета – створити умови, щоб основні партизанські сили без боїв пройшли в певний час певної території. Нашим головним противником став бандерівський командир на прізвисько Остап. Примітка Клима Рогозного. Збірка оповідань Степана Круглова вийшла в серії Бібліотечка військових пригод у 1952 році. Її зміст цілком відповідає вимогам того часу, але й надалі після смерті Сталіна акценти не помінялися проте загалом цілі і завдання радянських диверсійних груп викладені правильно. Інша річ, автор як кадровий на той час офіцер МДБ із цілком зрозумілих причин не називає багато речей своїми іменами, а деякі факти просто замовчує. Наприклад, той, що радянські партизани на території Західної України, у нашому випадку Волині, діяли спільно з польськими загонами самооборони і координували дії з частинами армії Крайової. Об'єднання було ситуативним, і навіть при тому частина польських загонів далі діяла спільно з німцями. Спільним у цьому випадку було те, що кожна ворожа сторона задіювала поляків у боротьбі з українськими повстанцями – і, беручи ширше, з українським населенням. Це влаштовувало як радянське, так і німецьке командування. Послаблення УПА і залякування місцевого українського населення – мета обопільна. Українські збройні формування стояли кісткою в горлі для всіх окупаційних режимів, хай вони при тому воювали між собою. Інше явище – про яке мовчить товариш Круглов. Терор. Тобто він згадує його, проте перекладає провину винятково на відділи УПА. Натомість розбійницькі напади на українські села, які мали на меті грабунки, насильство та масові вбивства, тактика насамперед радянських партизанів. Існував наказ керівника українського штабу партизанського руху Тимофія Строкача, відданий 22 квітня 1943 року, згідно з яким за кожного вбитого червоного партизана у відповідь треба ліквідувати 15 бандитів. Тим самим фактично узаконювався більшовицький терор у німецькому тилу, жертвами якого ставали не так вояки УПА, як мирні мешканці, котрі підтримували повстанський рух. Досить було доносу партизанського інформатора, часто брехливого, аби народні месники провели акцію відплати. Згодом командири партизанських та розвідувальних диверсійних груп дістали завдання ліквідовувати передусім командирів УПА, а рядових вояків по змозі переагітовувати, деморалізовувати, перетягувати на свій бік, відділиш розброювати при нагоді. Нарешті, саме радянські партизани, а особливо диверсійні групи у складі однієї з яких був Степан Круглов, провокували німців на каральні операції. Майже після кожної акції диверсанти намагалися лишати сліди, котрі б указували на причетність упівців. Оскільки далеко в ліси німецькі війська заходити не ризикували, під пасифікації потрапляли до вколишнього села бо за логікою, там, де мешкають українці, там підтримка УПА досить висока. Селяни ж так само були навмисне хібно інформовані про причини приходу карателів. Таким чином, у спогадах офіцера НКДБ, злочинна для українців сутність радянських партизанських загонів приховується, а міф про героїчні подвиги народних месників лишається живучим і дотепер. Частина друга Хочеш перемогти ворога? Вивчи його нутро. Дізнайся, хто він, звідки, чим живе, чим дихає, що любить, які вразливі місця має. Навіть найлютіший бандит – людина з плоті і крові, тож має не лише чесноти, Айвади та слабкості, саме таким підходом славився мій командир, капітан держбезпеки Павло Суворов. Вистежити і викрасти начальника оперативного штабу вдалося, бо біля нього був завербований підпіллям агент, точніше, жінка, яка за завданням Суворова змогла стати коханкою німецького офіцера, і досить швидко дізналася про його звички. Що їй дозволило домогтися потрібного результату. Далі примітка Климара Гозного. Мені вдалося дещо дізнатися про той випадок. Справді, капітан Суворов викрав начальника німецького оперативного штабу, проте Круглов ніде не вказує під час нападу на його машину офіцера було тяжко поранено, причому самим командиром групи. Він помер по дорозі на базу. Жінка-агент, про яку він теж згадує, була кинута своїми ж на призволяще. Її використали, потому втратили всякий інтерес. Гестапо досить швидко встановило причетність коханки до нападу. Жінку арештували і закатували. Кінець примітки. До виходу на завдання Суворов готувався ретельно. Він ще в Москві мусив знати, який противник на нього чекає. На той час уже вдалося створити розгалужену мережу комуністичного підпілля. Агентурою керував партизанський загін «Бейворога», розташований на базі в лісах у районі між Турійськом і Ковелем. Їй поставили завдання – дізнатися, чия саме банда намагається тримати територію, яка цікавить нас під своїм контролем. За якийсь час доповіли – Летючий загін такого собі Остапа. Виявляється, персона ця досить відома. Прізвисько або як шляхетно називали його Бандерівці псевдо вже фігурувало в різний час у різних зведеннях. До честі Суворова він зробив запит у наші архіви, які стосувалися не останнього, а давнішого часу. Я сумнівався в позитивному результаті та згодом визнав помилку. Згадку про Остапа знайшли в документах управління НКВС по Кременецькому повіту, датований вереснем 1939 року. Свою підривну діяльність він почав уже тоді показово. Так званий Остап мав трохи більше, ніж 20 років. «Молодий та ранній», – сказав я тоді Суворову. «Помилочка, товаришу комісар», – відповів той. «Не ранній». Затятий, бо ідейний, чи навпаки, ідейний, тому й затятий. Із юних літ такий, не перекуєш, знищити єдиний вихід. То, може, є в тому смисл? Усе ж краще, ніж виходити з таким на переговори. Погортав доповідну записку, де все про нього зібрали докупи. Нейтралітету з цим бандитом не вийде, марно сподіватись. «І знову правда не твоя», – заперечив командир. Прочитав уважно, головного не зачепив. Не звернув уваги. Цей Остап керує невеликим загоном, а невеличкою мобільною боївку. Різницю вловлюєш? Поки не дуже. Поясню. Я зробив запит на отримання оперативних зведень. І гаврилівська розвідка все зібрала і передала. Прізвище командира загону бійворога було Гаврилов. Протягом останнього місяця ось тут, тут, тут, тут і тут, показав він намальовані точки на карті місцевості, мали місце збройні сутички партизанських груп із бандерівцями. Дві з атакованих груп були нечисленні, проте оснащені великою кількістю вибухівки. Підривники так точно бійці ліквідовані. Динаміт потрапив до рук ворога. В обох випадках деяким партизанам дивом пощастило вижити. За їхніми свідченнями діяла та сама Бандерівська боївка. Командира називали другом Остапом. В інших випадках той самий Остап відбив партизанські обози. Нарешті, 10 днів тому група відрядження Гавриловим до села Радовичі по продовольству потрапила в засідку і змушена була відступити. Село на півтори доби перейшло під владу бандитів. Лише з третьої спроби їх вдалося викурити. Наші багатьох утратили, бо бандерівці добре озброєні. Німці підкидають, не інакше. Я теж так думаю. Хоч кажуть, їм кулемети і міномети постачають англійці через Туреччину. Та яка різниця? Капітан закурив. Цікаво інше. В усіх випадках очевидно мобільна група швидше переміщається, добре поінформована та з'являється на шляху наших розвідувальних і диверсійних загонів. з цього висновок мета Остапа полювання на партизанські групи. Ось чому переговори про нейтралітет можливі і навіть мають шанс на успіх. Усе одно не розумію, товаришу капітан. Кілька сотень бійців, навіть більше бере, тисяча багнетів, Боївці Остапа не суперник. Він клює, мов шуліка, маленькі групи. Наслідки будуть плачевні для нього насамперед, якщо полізе битися чи стане огризатися. Аргумент, трохи подумавши, погодився я. Тільки ж самі кажете, ідейний. Може, рогом упертися з принципу. Ну, ми теж із тобою, комісаре, мужчини принципові, усміхнувся Суворов. У тих такі цілілих від 1939 року документах спливло й справжнє ім'я Остапа. Звали його Данило Червоний. Навчався спершу у Львові, потім недовго в Кременці. Терористичну діяльність почав уже тоді. Двічі тікав із тюрми, спершу польської, потім уже нашої. Доволі зухвало. Як збирався приборкувати такого Суворов, як планував домовлятися бодай про щось, тоді я уявлення не мав. Але незабаром переконався. Можна, якщо діяти правильно. Хоч і не відразу вдалося. Міцний горішок – цей Данило Червоний. Частина третя На початку липня літак викинув нас над потрібним квадратом. З десятьох членів групи Суворова тільки я один мав найменше стрибків із парашутом. До того часу у ворожий тил переправляли через лінію фронту. У таких випадках завжди боїшся, саме твій парашут не розкриється. Але все минуло добре, я навіть приземлився вдало. Зате наш радист Вітя Боровських вивихнув ногу, не встигнувши правильно згрупуватися. При тому, що саме в нього досвід нічних десантувань – був чи не найбільшим. Довелося пововтузитися з ним. Наклали шину з паличок до табору Гаврилова до Кульгав. На ранок проблема. Лікар оглянув Вікторову ногу і поставив діагноз. Перелом. Причому такий, що кістка стирчала, І як ми вночі не помітили? Нам для групи радист, мов, повітря потрібен. Довелося рекрутувати Гаврильського, І командир загону Борчав залишили його без зв'язку. Та на війні, як на війні, так трапляється, ще й гірше буває. Загін бейворга закріпився тут, у лісі, від початку травня. Час від часу міняли дислокацію, та далеко від свого квадрата не відходили. Був ризик одного разу нарватися на німців, ще більше ризикували зустрітися з бандерівцями. Проте вихід із цієї території